Там віддавна хазяйнували болгари. Слово «болгари» тоді означало для мене професію, а не національність. Вони на низовій землі стільки вирощували різні городини, що нею були завалені луганські і алчевські базари. Та й рудничим людям вистачало. На роботу наймали наших сільських жінок, яких ми також потім називали болгарками. Платили добре. На обід у великому казані варили мало нецілого вола. Ми, сільські шебайголови, любили підсідати до жінок. Баюнепівські часи вдома нечасто ласували м'ясом. Люди працювали весело, співали пісень, жартома перекидалися мокрими грудочками землі. Їх ніхто не підганяв. Самі вранці ставали на працю і самі кінчали, коли надвечірнє сонце своїм червоним окрайцем черкало на Лутіковській горі гілки столітніх дубів. Серед високих верб Майже на рівень їхніх верховіть здіймалося своїм дерев'яним обіддям велетенських колесо з густо набитими бляшаними черпаками. Ту вавилонську споруду крутили дві пари вгодованих волів, виливаючи в рештаки стільки води, що вона, біжучи по насипних канавах, дозволяла поливати десятки гектарів ретельно розбитих на земляні грядки клітини. Жінки великими сапами спрямовували туди воду, де вона була потрібна. Ніхто й ніколи не відганяв дітей від огірків, моркви, помідорів, бо щоб на тих безмежних городах шкода стала помітною, потрібне ціле військо. Та й на своїх городах цього добра у кожного вистачало. У 28-му році болгари кудись зникли. Вся низова земля була передана Созові. Так називалось товариство, що розшифровувалося як спільний обробіток землі. Ні, це ще не колгосп, це його предтеча коні, воли і весь реманент лишалися у власності селян. Їх просто нацькували на болгар. Чого це раптом найкращу сільську землю для власного збагачення використовують чужинці? Хай господарює село. Ніби все було так само, як і раніше. Ті ж самі люди працювали зранку і до вечора, та сама вода текла по канавах. Щоправда, вавилонське колесо розібрали і спалили, натомість звідкись привезли нафтовий двигун. І все ж таки щось дуже змінилося. Навіть важко визначити, що саме. Люди тепер на роботу виходили неохоче. Доводилося голові Созу Лугачову загадувати. Це робилося так. Логачов сам або обійщик. З'явилася й така посада. Сидячи в сідлі стукав, пужав нам короткого батіжка у вікно хати. Мотре, на роботу. Шибку виб'єш, ти мені її вставляв. А в тебе совість є? «У своєї те питай, не у мене!» Обідів уже не варили, кожен мусив приносити харчі з дому. Пісень також не було чути. А коли вродила Городина, чомусь не знайшлося людей, які б розвозили її по базарах. Незібрані помідори пропадали на кущах, огірки жовтіли й просилися, щоб із них вишкребли насіння. Зате об'їщик свою роботу виконував справно, ганявся конем за дітлахами що серед помідорних джунглів гралися в піжмурки. Одного разу мені дісталося батога, обійщик ледве вухо не відсік. Ми на своїй горі огірків і помідорів не вирощували, отож мати й послала, «Ти де збираю болгар, все одно ж гинуть». Болгарами тепер називали відібрану в них землю. Так чи інак, а наступної весни Созівців знову погнали на роботу. Власно, і землі в них тепер не було, довелося орати спільно. Зідірвавшись від віконця, дід мовив, ой, хлопчику мій, не туди життя повертай, я вже було надумався цього млина тобі відписати. Самотой посміхнувся беззубим ротом, він до тебе вже звик. Навіть паки тебе по-батькові величають, та й кров за нього пролив, а воно, мабуть, не судилося тобі мірошником бути. Я здивовано кліпав очима, не тямлячи дідових слів, тим часом самотой почав спускатися вниз на крутому повороті скрипучих сходинок зупинився і проголосив те, що я вже не раз чув від юр'ївських селян. Гуртове, чортове. Всі, ніби змовившись, наголос робили на останньому складі. Я вже римував, отож розумів, це вони для Рими. Може, слово «Рима» мені ще було невідоме, але воно з'являлося стихійно, як і в народному римуванні. Відтоді аж до сьогодні я не вдаюся до білих віршів, без Рим. Глибоко переконаний, що природа нашої мови вимагає Рими. Дід спинився біля кам'яної плити, на якій записував свої борошняні розрахунки з селянами.